Sejam bem-vindos a mais um 5 minutos na estrada com Silmar Jeremia Muito boa tarde, bem-vindos a mais 5 Minutos na Estrada Comigo. E hoje é quinta-feira, dia de caroneiro virtual. E hoje eu tenho uma dupla de caroneiros. Quem são vocês? Por favor, se apresentem. Eu, Jorge Flávio. Eu já participei desses 5 minutos. Oi, Cláudia? E aqui é a minha primeira vez. Muito bem, muito obrigado por estarem comigo. Cláudia, que música nós vamos ouvir hoje? Ah, vamos ouvir mis Atomic Bomb, The Killers. Eu estava aliás ouvindo a música que você pediu e você tem bom gosto musical, hein? É, eu estou na fase daquilo. <risos> Uma música romântica bem bonita. É boa, né? Gostei também. E o clipe é muito bonito também. Eu concordo, concordo, Jeremy número. A minha dupla de caroneiros hoje são casados, não são? Eu? Sim, sim. Isso responde muito bem. <risos> Você viu só? Eu tenho uma curiosidade com o pessoal do Nordeste, porque me parece que vocês têm uma atração especial pela neve, né? Ah, sem dúvida, né? Quem vive quase 300 dias por ano com sol, né? Só por vontade de curtir um frio, né, Cláudia? Eu não. Ah, Cláudia não gosta. Não, não gosto. Eu penso assim, várias explicações de frio, não dá certo para mim, não. Então eu vou pra Cancún sozinho, então. Cancún é quente, amor. Oh, desculpa. <risos> o, o frio máximo que a Cláudia aguenta é 30 graus, né? Por aí, sabe? É, e já tá pantoso, viu? Foi frio. É, e dormindo até som. <risos> Vocês vivem num clima abençoado por Deus aí, né? Tem que falar isso. Ah, é bom. Que bem que hoje aqui tá no outro lado, perspectiva de chuva, parece que não se firme a chuva. <risos> É, ficando só nas nuvens tá bom. Também não gosto da chuva demais, né? Mas tá, mas tá bom demais. Ontem aqui tava fazendo zero grau e meio-dia, cara. Não, aí é frio até demais para mim também. Mas algumas cidades do Nordeste tem um clima bastante frio, né? No interior de Pernambuco, é, Garanhuns, né? Interior de, da Paraíba, Campina Grande, é até o um máximo de frio. Nós se chegar a nevar, é o fim do mundo. O virou lá quando acontecer isso. Tem até uma piadinha que circula bastante pela internet, né? Que se chegar a 15 graus é um apocalipse da Bahia para cima. Ah, então o mundo já acabou, porque uma noite em sua grande chegou a 14 graus. Teram de avisar. Vamos vão ter que atualizar. Vão ter que atualizar a piadinha, né? É. é. Então o Apocalipse, a gente vive assim, uma, é uma realidade alternativa, né? Alguma coisa? que não avisou? É, não nos avisaram, verdade. Mas muito bem. Vamos parar de comparação de, de climas aí e me digam uma coisa, quando é que vocês vão vir pro Sul? Por mim, a gente vai o mais breve, né? Mas o convite tá feito também, viu? Vocês podem vir pra cá também, passar o fim de ano aqui, o verão, né, fugir desse de frio intenso. Ah, mas então eu vou deixar para ir em julho. Ó. Eu fico o mês inteiro aí. O melhor do Nordeste é o São João e o verão no Nordeste em janeiro, né? Porque é uma praia. Eu já eu já pulei muito São João aí, viu? Aonde? Me diga. <risos> Em Fortaleza, eu trabalhei muitos anos aí Ah, Fortaleza não é São João, Fortaleza tem um forró, mas não é um São João São é. João bom, é seria de Pernambuco Tem as diferenças então? Tem, só que tem até diferenças em vários ritmos de forró, como você dança o forró o pessoal de Fortaleza dança um forró assim, meio misturado para lampada e gosta de dar uns giros, né? Eu gostava do forró pé de serra, que você chama aí É, é bom Que é uma agarradinho, né? Você dança bem juntinho Jorge é um exime adotarinho de forró. Olha aí, Jorge vai ter que mostrar as habilidades, hein? Não só no dela, de quem tiver por perto também. Muito bom, gente. Eu tô chegando aqui no meu trabalho. Muito obrigado por terem me acompanhado, tá? Foi muito divertido. É sempre só cinco, seis minutinhos, mas a, a companhia vale mais do que o tempo. Ah, tá. sem dúvida. Sem Valeu, mesmo. é verdade. Muito obrigado para vocês, gente. Um beijão, tá? Outro, tchau. Valeu, cara. abraço, bom trabalho. Para vocês também. Até mais. Tchau. Tchau, até mais.